بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البینا لم یکن اللذین کپرو من اہل کتاب والمشرکین لم یکن اللذین کپرو نو اکسان چے کپر کردے من اہل کتاب دے اہل کتابونا والمشرکین او دے مشرکانونا منپکین تریخو دون کی جدا کی دون کی حَتَّا تَرَى دِي پُورِي تِ يَوْمُل بَيِّنَتُ و چراغ دويته دليله ښکارا رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ رسول د طرف د الله تعالی نا يَتْلُو جُلِّي صُحُفًا سَحِيفَ كِتَابُنَا مُطَهَّرًا پا کې کیها پذي کتابونو کې کتبون کیها کتبون پاګه ق کتابونه دي کل مزامین د پخانو انبيانو د توحید و ما تفرق الذین او ندلی دلی شیا کسان بو تول کتاب شور کله شوه د ور کتاب نه اله کتاب تورات والا انجیل والا زبور والا الا مگر من بعد رسدینا ما جاءتهم البینات چراغ دوی ته دلیل اختارا دلیل اختارا غه دغه سو د اختلاف شروع کا دلی دلی شولې وما امر او نه حکم کله شی ودیت الا مگر لیابود الله د دې لپاره نه او نه حکم کله شی ودیت الا مگر لیابود الله د لپاره چې بندگی د کوي د الله تعالی عبادت د الله کوي مخلصین خالص کون دی له دین الله لپاره بندگی انفا اطلق پر توحید باندی ویقیم الصلاة و پابندی دی قوی دی منظر ویوتو الزکاة ورکی دی زکاة و ذالک دین القیم او دا دین دی دی دی خلق و خلقو دا طلق مضبط دین دی اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَ آتَسَانُ کَا پَرُوشِ کُفَرِ کَرِ بِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ دَ اَهْلِ كِتَابُوْنَا دَ کِتَابُوْنَا و او د جانم که بایی خالدینا نشبه وی پیہا پاغی کې اولائی کا کسان هم دوی شر البریع بطر دی د مخلوقنا و مخلوقات کے بطرین مخلوق ده اِنَّ الَّذِينَ يَقِنَا کسان آمونو چیمانی را گھڑے ده وانِلُ السَّالِحَاتِ او عملونا ایک تڑی دی دنے کئی یعنی سنت برابر اولائی تا کسان هم دوی سیرل بریه بیر غره د مخلوقنا جزاءهم بدل د دوی این دربهم پنځرب دوی جنات و عدن الجنۃ نده هم اشوالی دی تجری چبئی جبمن تحتل انهارو لانی دغین ویل نهرونا قالیدن فیها همشوی پاگی ابدن همیشه رضی الله عنهم رضا دی اللہ تعالی دو دوینا خوشال دی اللہ پاک دو دوینا و رضو عنہ او دوی خوشال دی دی اللہ نا دوی رضا دی دی نا ذالک دا مقام دا لمن خشي رب اغچالر دا تیر رکی دا رب اختلنا تیر رب اختلنا یر رکی مقام اغچاتا دا سورہ زلزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض ذلزالها اذا زلزلت الارض ارکل چه اخوزولی شزمکا تولا ذلزالها پخوزولو دیاغی سرا و اخرجت الارض اورا اوباسی بزمکا افطالها بوجنا اخبر مڑی او خزانی بطولا بارکی وقال الانسانو او و او بو ای انسان ما لها سوشو دیزمکی لرا یوم ایزن پا دا غرز کی تو حدیثو اخبارها بیانی بدا ازمکا خبورن اخپل اخپل حالا دو طول بیان کی بے ان ربکا فدی وجه چی یقینا نربستا او حالها حکم تلدی دیزمکی تا یوم ایزن پا دا غرز با یف دورو ناسو راوزی خلق دے قبرونا اشداتن مختلفه دلی دلی لیرو دظاره چې خو ده لشی او وینی اعمالهم دوی عملونا خو ده لشی دوی تا عملونا دوی پمیا عمل چا چې اک عمل کړي بیسقال ذره طب اندازه د ذره او بیسقال ذره خیرن کی یره او وینی وَمَن و منعمل او چا چې عمل کردیدوي مقالله ضر پهانداز د ضرّ او مقدار د ضر شغاً بدي يرغو اووبنی اغ له پپله ادات اسم اسم الله الرحمن الرحيم والعاد د ضبحن کا سم دی قل موریات قدحا بیا قسم دې اور راځي سنږي دیپ کوه وقلو سرا منډ کېل ټاڼو باندې په ولي کې اور کې وزي عادیات قدحا قسم دې په منډ وکون کې اسونو چې د سینې نا आवाज شي دي غريږي او بیا اور راځي سنږي دیپ کوه وقلو سرا الط مغيرات صبحا بیا لوت مارته اون دی په وخت سباږې او دښمن حمله پهثار کې په اثر نه به نقا وروچتي کړی پاږي سرت جوړي روانې خوب وجبانه دوله چوتې په واسطنه به جمعا نو ورنن اوږي پاږي سره د دښمن کې یو د دښمن په مے کې ورنن اوږي انل انسان یقینا انسان یا رب یې طلب رب لارا لکنود دیناشکر رې وګوراسونو ته چې څو ورځ یو سړی و, و ساتي هغه د پارا منډه وقیر دښمن تورننه وزیه دنه تیز رواني چې په نه ور وزیه او ډېر چتیږي و انسان ټول عمر د الله فرید او څه ډېر ناشکرش وي وا اننه علا ذلک لشهید او یقینا دا انسان په دې باندې خامخا قبردار دی اختلفنا شكره خبر وانه له حب الخير لشدید او یقینا هغه انسان نه هغه معنا انسان له حب الخير د وجدي منی د مالنا لشدید در سقبه مال تر مینا کوي افلا يعلم آیات ده نکويي افلا يعلم آیات ده خبر پاغه وا اذا و ترى دل چه را پور تب کړی شي ما تل قبور اغسو چې په قبرونو کې دي وقسل ما په صدور افکار به شي حاصل بشي اغس چې په سينو کې دي ان ربهم یقینا رب دوی به هم په دوی باندې یوم ایدیل padagh raz wa lahabir خامخا خبردار دی صورت چې د دنیا زمینی حالتی او خودالا او دارنگی مرز خودو او ده مرض علاج خودلو مرض سو ناشبری سبب ده مرض سو مینه ده مال او الاج ده مرز سو یاد اول ده مر افلا یعلم ایزا بوسی رما کل خبور در دریه قبری پکیو خودی مرز سبب ده مرض الاج ده مرز مرز سو ناشبری کول انسان ده اللہ او سبا دیسو مینہ کول د مال سره علاجی سو یادوال د مر <تصفح> سور قارعہ بسم الله الرحمن الرحیم القارعہ تو آغت قارعہ تنگون کیا اور آفت زلون تکون کے یعنی زلون با تکی تنگی با مل قارعہ تو صد آفت زلون تکون کے ادراکا او سب و یکڑه تا مل قارعاتو چه صد اعپد کې تکون که اغا اعپد چه زلونو تکه اغا سشیده یوما یکون الناسو پا غورت چه شیب خلق کل پراشه پشاند پتنگانو المبوت مبسوس خواروارا پتنگان خواروارای زیبا هم ده قبرون پاسی او خابل خواب مندی وی و تکون الجبالو او شیب خورونا دل عینه په دی وړی رنگینی المن پوش دند کړي شی هغه وړی رنگینه وړی دند کړي شي آ سی بو والو سي توري بشي په اما من تقول نو سو چذرا نه وي عملو نا داغه موازینو هو د تللو ديا وي او تولي اعمال درانه شو او هو بي عيشه الراضيه نو اغب جن وسالکی وی وا اما من خبت اول سوچې سپک عملو نه دا غمو والینو د تللو داغي اعمال خراپو قتل سپک شو په امهو هاویا نو زاید ورغزيدو په هاویا وی د حالات وا ما ادرا کا او سب کو ی کړي تو ما هيا جاءس شهده نارون اغور به حانیه سخ درم سوره تکاسر بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكمتکاسر غافل کرید غافل کڑی تاسو حرص د ډیرولو د مالونو الا هاكمتکاسرو غافل کڑی تاسو د ډیروالو د مالونو یعنی در درکید غیب دوکا کړل غافل کړل حتا ترضی پوری زورتمل مقابر زیارت کوي د قبرونو د دې د پارا حتا زرتم المقابر تر دومره قاتلې یی تر بیچ زیارت کوي لیدل کوي د مقبره د قبرونو د دې پارا چې هغه کوم پخر کوي کلا اس کلا داسه ندا داسه ندی پاتار سوفت عالمون زردې چې پوي بشي تاسو نلا پاګوي تر هغه پوري تاسو غاتلی تردیش قبرونو تورا سے ملاقاتو پیدے قبرونو ثم بیا کلا دا سے ندا اچھرے دا سے ندا پکار سوفا تالمونا زردے چھ پوئے وشی تاسو کلا یقینا لو تالمونا کچھرے تاسو پوئے لرئے علم اليقینی پوئے دا یقین علم دا یقین لرئے پوئے گئے لطرون الجحیما خامخ او بوینی تاسو جہنم لرا ثم بیا لطروننها خامخا او بوینی اغر اینال یکیم پس ترگو دی یکیم سرا ثم بیا لطسالن خامخا تپوز بو کرشستا سونا یوم ایدن پا دغ روز کے ان ان نائیم پا بارد نعمتنو کی لی اللہ پاک وڑی وڑی نعمتنو با اون پختن در مکی گی سور بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم ذی پس زمانہ عصر ما جګرتم وې زماناتم وې یعنی زمانہ باندې قسم دې به تور شاهد الله دې شي ان الانسان لفی قصر چې یقینا انسان, انسان خامخافت تاوان کی دی انسان په تاوان کی دی الا الذین امنو مگر آتا سان چې ایمان راوړې دي ای توان نه بش واعملوا الصالحات او عملونه چوری دې د نیکای دي سنت متاوله وتواصوا او پخا وینا کړه بل حق په یو بل ته حق او تواصوا بالصبر او پخا وینا کړه یو بل ته صبر کولو انسانان توانيان دي خدا دا چې زونه چې چا دي توان نه به ایمان عمل صالح او حق وینا او په حق باندې یو بل ته صبر کولو دا وصیت وینا کول نقصان نه به بچ بسم الله سورہ همزه بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزۃ اللمزا ویلن هلاکت دی تبعیدا لکل ہر یوه همزۃن پشیش ابد و یون کیتا لمزۃ مخامس قانونۃ و مذاب پشش اشاب بدوین تی لو مذاب مقام اخیشارت کون تی اللذی اغد اغسو که جمعات جمع کهی جمع مالا مال لرا و عدده شماری اغل لرا شدانه پیسه شدانه شدانه شدانه شو شدان یحسبو شد. گمان کهی دی ان مالهو یقینا مال ددبا اخلا دهو همیشو ساتی دلرا دا دا گمان دی چه مال با دللرا او ساتی قل لا اسلانا اچرے داسنه دا ل يوم بزنا قام قبو غور زولشي داسړه کله کوه ته ماتي پخو ته ماکي ماتون ازاي و او سشي پو يا کړه ته سشي ده پتما الله وين الله المقدا اور د الله تعالی د چ بل کړه شوي دي الکي تطالعو ورخی جیبا علل اپ ای دا پزلونو بانده یعنی حمله پی پزلونو بانده اینها یکینا دا اور علیهم پا دی بانده دا خلقو بانده مؤسادتون جو خدش شویده ده هر طرفنا پی عام دن پستنو ممدده اگود که یعنی اگود اگود ده غزیده لیوی اللہ بی او پی جو خدش شویده بی سوری بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف ayat an gure jo sing kar ukro alam tar kayfa pala rabbuka ayat an gure jo sing kar ukro rabista be ashabil fil de malzarude fil walo sara hatyan walo sara fil walo ایا و نظر جو کایداو چلدا چل ول ده اوې تدبیر اوې ای تذلیل پګوم رايانه په بیکارا هغه چل بیکارو نظر وې ګردول و ارسل علیهم اورا او لېګل یې پاغې باندي طيرن مرغان اب اډل دله دله تو تا غر کې اډي معنا دله مرغان راغل پاګې ترنیهیم وشتل او لارا بهجاره پا کانو دے پاکو کڑو منسی جیل یعنی به حجارتین پا کانو سرا منسی جیلین دا پاکو شو نه پا اور کے اغا کانی چا پا اور کے پاکشیو اغی پاک خلقو ور وشتی دی مرغانو پا جاالا هم نووی گرگول یا اوی تا حصف محتول پا شانتا دے بوسو خوڑلیشو زرے زرے کلک بوسو خوڑلیشو سور خوریش بسم الله الرحمن الرحیم لیلۃ بقریش تا جو پکار دے پمینہ دے قریشو یعنی د دنیا سارا الاتہم من د اوی رحلتا شتای سفر دجنی سارا و صیفه او د سفر دوری سارا ووری او خاص سفر کې جنی بل سفر کوي مال دफार سفرونه کوي الله ول پل یعبذ و پکار دی دوی لرا چې بندگی د خاص کړي ربا حاضل بیت رب دی پور لرا د بیت اللہ رب لرا اللذی اغزاد دی چې چه خوراک ورکڑی دویتا من جوین چه بچی دو لگینا خوراک ورکڑی دو لگینا بچی و آمانهم و من خوف او امنی ورکڑو دویتا دی یارینا دولو دنیا تی شاکر اب بے امن دیو مکیل اللہ پاس امن وقت دیو امن گرزو لی دی بسم الله الرحمن الرحیم ارائیت اللذی ایا خبری طفاق قصبان وی ایا تالید لی دی اغتت یو چې چه در جنگنی دی دینی دین لرینی خیامت فظالکا نداقو اللذی اغده یا دعو الیتیما يديكي اني تيلي ور کي يتيملارانه زياده کي په يتيم ولا يقض او نور کي تيزي نتي زي الا طعام المسكين فقرا المسكين باندې خپلم کي زياده کي بلتم نووي کي مسكين لقراق ورتا وويلن نو تبعيد هلاك دل المسلينا موزوالوتا دات خلق مسكين الله وي تباديشي الذين اغث وم ان سالاتهم چې دوی د منزونو خپلونا انې مقصد د موزنا ساغمنا خبرهدي موول دا چې خلکو سره تاري نه الذينا تستاندي همم چې دو یراونه ځان خودننه کې په خپل عملو سرا رییاې خلکو د ځان ک چې کم عمل کوي وناون معون او منقيي د پایې سي لرا مني معمولیسی سوره کوثر بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناک الكوثر یقینا در کله د مونږ تا دیر د پای دې سیس house of یا قران کریم د ټولې مرادي یقینا در کله د مونږ تا الکوثر د پای دې سیس دې پسلی لربیکا نو منسوا خاص او پر رب لرا وَنْحَرَ وان هر او قربانی کوا ان الشان اکا یقینا دښمنش تا دښمنش تا هوال ابتر خاص اغه به خیر لنده به بچی به منډ د کی سلور خبرې شوی الله رب کریم وای دو سیزونا قامت استعمال کا بدن مات استعمال کا مال مات استعمال کا اصلي او مال قربانی او کماتا مونز او کماتا بدن استعمال کا زبطا تو دوسی زنا درکم یو بده دیر پایدی سی درکم او بل بستا دشمن بی بنیادا کم ستا دشمن بخلاک کم <coughs> سور ای کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون قل طوی زما حبیب نبی پاگل سلاما یا ایوها الكافرون اے کاترانو لا عابدو زبندگی نکوم ما تعبودونا دی آغا چاچه تاسوی بندگی کوئی ولا انتم او تاسو عابدونا بندگی کوون کیئی ما عابدو دی آغا چاچه زبندگی کوئن ولا انا عابدون او نزو بندگی کوئن کیم ما عابدتم غ طرزه چې تاسو بندگی کوي والله انتم عاديدوننا او نه تاسو بندگی کوون کې ما آبودو پاغ طرېزه چې زه بندگی و کوم د الله لکوم دی نکم ستاسو دپاره ستاسو دی ل و او زما د پاه زما دی د تاسو خپل کار د زما خپل کار دی معنا داه زمان پا تریقه تاسوی بعدت نکوی اس تاسو پا تریقه سوره نصر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله کل چراغ مدد اللہ تعالی والفتح او کامیابی پایدہ ورعی تناسا او وینی با تخلق لرا یعنی اذا جاء نصر الله کل چراغ مدد اللہ تعالی والقطحو او کامیابی پایدا ورعیتا الناسا او وی نیتا خلقو لرا یدو کلونا چه داخلی جی باتی دین اللہ فدین دے اللہ تعالی کی افواجا دلے دلے دین تب خلق رازی فسب بحنو پاکیو وایا بے اللہ پاک بے حمد ربی کا سردستائن دردستانا وستغفر ہو او بخنوالد اغنا ان هو كان توابا يقينا حغ دیر قبلون کې دې توبه توبه قبلون کې دې الله سوره لهب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب تبت علاقش ال يدا ضلال لسنا ابي لهب ده ابو لهب پایدای ورنکل دتا انہو ددنا پایدای ورنکل دنا مالو خو مال ددو وماتا سبا و آغسی چدد گتلیو ابو لحب ده پیغمبری پاک کرده هست پایدای ورنک آغسی شیمان پکی نو که اسلا نارن زرده چه ورن نوزی با اورتا رات لحبن لمبو والا لمبی دا چې اور بایچه لمبی ویواغت ورن نوزی ومره اتوه او خض د د حمالله الخطب چې اوچتهون چې د خشاج ده درګب چ في جی په ش دغې کې حبولونرسده م مدن به پو کې دخوررمود تجوو پو ک د پړې جوړ ش د میزروونه ااخلااس دسم الله هو الله أحد تو او آیا، اغا اللہ تعالی دے یکی یو، قل او آیا تا، او اغا اللہ پاک اللہ احد، اللہ پاک یکی یو دے، اللہ السمد، اللہ پاک بے حاجت دے، لم یلد، ندی ولد والا، ندی، ولد والا تمہانا، لم یلد، نئی بچی اشتا دے، اللہ پاک بچی نشتا دے، ولم یولد او نہ الله پاتنا سو پیدا کړی شیوی ولم یولد او نہ دې پیدا کړی شیوی دی, وَلَم شیوی دی بلنا نہ ددب تشیష్ట او نہ دې د چا پیدا دی لم یلی تو ددب تشی نیష్ట ولم یولد او دې د چا نه پیدا نه ولم یکله او نشتدلرا کووان احد هم سفت ایسو کا فون احادن یعنی اللہ پر شاند ایسو کا ایسو اللہ پر شاند نشتا رہے سوری فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ بی رب الفلق کل او آیت اعوذ پنائی غارم بی رب الفلق فر رب اختار کولو سر فر بی رب الفلق رب دشلون کی ددانو من شر غاسق الدجى ما خلق اغه سیزنه نشه پیدا کړی دی اغان الله کی کم مخلوق کی شر پیدا کړی دی داغ شر نزد الله تعالی پانا یعلم ومن شر غاتقين او د شر دی یارو یارونا اذا وقت یار کلت یارو غوڑی جی کلش یارشی اغه یارونا ز پانا اقلم ده الله پات مدد ومن شر النفاثات او د شر د پوکي کوون کو نا تل اوقد پوغ ټوکي جادوګر کتا راوالي پوکي کوي هغه چې هغه جادو شپ نبی پاک هغه اشاره و انل شر حاسدن او د شر د حسد په اون کې نا اذا حسد تل چې حسد کړې چې تل حسد اختر کړې هغه حسد نما او ساده ز پانا اسلام الله تعالی سوره الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی رب الناس قل او آیتا اعوذ پنائی غوڑا بی الناس پر رب دی انسانانو ملک الناس بادشاہ دی انسانانو الہ الناس حق دار دی بن دی انسانانو یعنی حاج تروا دی انسانانو من شر الوسواس دی شر دی وسوسو اچون کینا حلق الناس چپٹی دن شيطان الذي اغ يوسوسه يووسوي اچي تي سودورناتي پسينهو دي انسانانو تي من الجن و الناس دي او دي انسانانو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ چې موږ تاسو ته قرآن کریم لذي ترجمه شروع کړو په تاریخ 42 شم جمادي الاولا 32 هجري ارز دو شمبی که ده جدی اتم و دیار لسوا نه نوی که ده کال د دسمبر اتشتم دوزر و شل که برابره و شروع شوی و ده اللہ پا فضل احسان کرا اختیتام تورسی ده که نن چار شمبی ارز ده شروع ارز ده تاریخ 26 شابان المعظم 1402 سال ویجری قمری چې برابر دی اته لسم حمل د 24 کال شم شمسی شمتی سرا چې ایسوی کال دی 2021 وووم تاریخ دی د سلورې میاکه د اپریل نو الله نو سوال دی دعا دا چې الله رب کریم دې زومنګ تاسو دا کوشش چیدے ابتدانا اور انتہاد قرآن کریم تا منگا ارسولا نو دائیو لوئے احسانو دے اللہ پاک لوئے نعمت دے اللہ پاک چیدے دی منگا شکر ادا کو او دے اللہ ربو لیزت تا منگا خپل آجیزی پیش کو اقفال حاجات اللہ نا اغادو دا قرآن تا اختتام کے چید دعا ہوشی نو اللہ رب دے کریم خقب لئی جنادر رسول الله صلی الله علیه و دا خبر کړي دا نو مونږ تاسو کمزوری زومونګه علم کم ده زومونګه پویا کم ده زومونګه ثداست نشتا زومونګه کمزور کیدا نو دعا کو الله رب لی عزتنا الله رب دی کریم دے دا ترجمه چې مونږ زما د خلینه ویستا لا تاسو غوغوت الله ورسوله الله رب دی کریم دے دا زومونګه تاسو د دنیا د آخرت ته مشکلاتو دو او د خلاصي ذریعہ وګرځي دعا وکي الله رب کریم دې پذي ترجمه کی مونږه په غلطي شيوي الفاظ به مونږه خطا لی وی لیوي او هر کله په غلط لست لیوي بازی او حرکت یعنی زبر زیر پیخ کې مونږه غلطي شيوي نو الله رب کریم عالم دې الله ز مونږه علم کم دې مونږه ختای نه دګیو الله رب کریم ز مونږه ختایانه ز مونږه مات کې الله ربه کریمه زمونګه دا کوشش فل دلبار کې قبول کی یا الله زمونګه ودی پدی وطن کې الله رب کریمه د قران در نه د قران حاکمیت د قران علوم الله دی وطن کې زیاد کې الله د قران استادان زیاد کې الله رب کریمه شهدا قران کریم مونږ چانی ذکر و الله دی قران ته مونږ چارالي غلیو مونږ سره د والدینو کوششو الله رب کریمه زمونگوستازانو مون صرف خوشش کرده یا اللہ رب کریما زمونگو قفوال دینو تا زمونگوستازانو تا الله طولو مسلمانان چې کوم دنیا نتلی دي طولو تمہا قرد نصیب کی اللہ جی چا سره دی قرآن پاکی شمولیت صرف دی او زمونگ دی قرآن پاک بی زمونگ محمولی دا زمونگ رازیمنا الله پاک دا چا خود دی خود دی, دی. او دی کمون صرف ملګرکیا پیر داوري دوږی الله رب کریم طولو غو نا مافی الله طول کو ګرونو به خیر او برکت واشه الله رب کریم حالال زید هر مسلمان تورګی الله رب کریم سمر مسلمانان زمون مړ دي الله طوله سما فرصت نصیب کی الله رب کریم جو سمر مسلمان دی ظلم کی کی الله ظالمان او ذولم نو مسلمان مظلومان یا الله رب ال عزت زمونګه رسول الله صلی اللہ دیاغت قانون تستارا لیگل قانون دے او دیاغت طریقی زمان پر زندگی کی راولی یا اللہ رب بولی زتا منگ دیر کمزوری یو اللہ زمان گا کمزور چا تو گورا اللہ زمان گا حاجتونا کورا کا اللہ منگ دے چا ظلم لاندے رانو ولی اللہ دے چا دے ظلم لاندے منگ رانو ولی اللہ رب دے کریما زمان پر دی وطن کی دی قرآن قانون چا دی وطن کی دیر اللہ ستار زادہ پاری پیدا موږ شروع کړه له کلو نه کلو نه درې سلو سال وشو الله دی وطن کې ستا حاکمیت د قران راوږي یا الله رب کریمه مونږه اتفاق او اتحاد را پیدا کی کورونو کې اتفاق را کی موږ له الله زموږ کورونو کې ذمہ داری راولي بي دین ختمه کی الله زموږ مجیزان چې کم زایدی ته د پادنې کمل سه اتمان کی بچا بچیشت د ټولنې کان کی الله چا بچی نشته نیکان بچی ولور کی الله چا خزهشته دی جوړشته د الله بګوند خوشاله کی الله دچا ودونه نشته جوړه نشته الله خیرته خیرته جوړه ودونه ولور الله رب کریمه زمون مشران دیندار کی الله رب ول عزت زمون پشران دیندار کی الله مون ټول مسلمانان په قران او سنت باندې مون را جمع کی الله زمون ګناهن ټول معاف کی الله د زمات سکولو والا یا غفاره الله زمون ګناهن معاف کی الله زمن مونږ د عذاب قبر نه او ساتي الله ربي کریمه عذاب قیامت نه مونږ او ساتي الله شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نصیب کی یا ربي کریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم غا الله ستاسو دیدار مونږ ته نصیب کی د مشکلاتو د لګین مونږ الله ته الله ربي کریمه زمن د دینداری راول الله سمن اولاد الله بجنده بار قبول کا الله زمنه کیس غلطی شیوی د ټولا تا ماف کا په قصدن شیویلي خطاان شیويلي الله وعلى دي لوی دي الله ټولا تا ماف کا يا الله رب کریمه دا کم سبق شمعوي الله دې ثواب استا بدل بارګشت شیويلي الله رب کریمه تو زمام اور طلا تا زما استاد زما د اوستانو ته ټول عمرې مسلمانانه کا ثوابونه اورسه الله زمون اولاد در اولاد زمون په کور کې الله تعالی دین بیانونکو تیار کې الله زمون بچی نیک سالې کې عالمان کې د قرآن عمل کوونکو کې کې ربنا اتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و مخسر